اسو فور شوي کنا یعنی مطلب دا دی چې دا دی قانوني شرعي نو بناطل سلج بي غيله پر دري احوال بيان کرا نسب سلطان او چ الگ وسره غرو اسباب او ګرځیدو اسباب او کوم بناطلي بن دي یعنی دځې ونا غيله پره مزید احوال نور شو مزید احوال نشپا گوگا زیدل نسب دی یاو سلسان دا دو یا سیاد دو لئی لیکن دا آغا سورت دی چه بنا تو سلپ کی نی کاغا موجودی دا حق دا گو دی هاں کچری بنا تو سلپ کی یاوها نبیاد ابل بنا چی دی آغی تب سدسور کو تکمیلت اللی سلسین آو کچری سلپی دواری نبینتو حق چی دی سلسان دی فمذب د جمهور صحاباو فمذب د جمهور علماء و فقهاء و اتقیاؤ نو دیا مطلب دا دے بناتو صلب تصفاتی نشو هاں کچری بناتو صلب چی دے اغوصر آلک را غلیو نو دعو صوبت پر لینکی اغبو لگدو لبا سبقی والباقی لیبد الباقی یلی بناتو صلب چی دوی اغبا سلسان واقلی نو دا دی اغبناتو تصفاتی نشو هم کدا اوسره نور غلام نو وا اغبدول عسبه او ګرځې نو د عسوبت په شکل کې راتلی شي د فرض په شکل کې نشي راتللی دی دا هغه لپاره نقشه جوړه کړله و دومره دا چې دغه الک بدل په نو عسبه کی لیکن د دوله کته چې دی او بساکه شي دا بس شي نو د هغه سقوط پله ان کې اهدہ پوری مخامخ نقشه تا تا شاهد د کتاب او خدل تاسو پوښله په دی باندې باقی اما للاقوات لعب ومن فاحوال الخمص چون کی ذل فروز زنانا کی دین اوغا اتدی لو پاری کی څنګه چې د بناتو تذکره او شو اوس د خواتو تذکره کی دا هما پس کیدی پس ذل فروز کیدی هل چه دغه د خواتو او یابین مؤمن یعنی خوړو ملي په حواله الخمس دل پرهوال تین زدي ان نسول <سؤال> الواحدتي <سؤال> نسپل <سؤال> پرديه وي رازي مساله داشو سلامل شو د هغه او خوف فاتي شو يوي عم فاتي شو نو مساله کې جواز نصف فراشي نو مساله د دوونه کېږي مساله د دوونه فن نشته ګور زمرورا اغل شي شي شم ګور نس وفرکه ا دا دانیسې باکی عامه په طور د عسوبت ورکا اوخته په طور د فلس او عامه په طور د عسوبت سره انصل ولواحدتي نسب لپاره د واحد دی لپاره د کمی تاسو پوه شئ په خبره باندې چې الله وای ولَهُ اغث ميت لپاره اوخته فلهان سمات رکا فلهان نسبه ماتره کا دا دین نشه رسول سلطان سلطان ورکا دو خويندو ته فصيده څنګه د پنا تو تاس کې راول يا قانون څه دی ول سلطان لیس نته دې کچی الله و فهمه كانت استت دې ذل فروضو په فلکه اچ د زنانو بحث شروع نو او دې جنا اخذ الفروض کې اخوات اياني بيانيږي بغي دي کنا هر چې دیله پر د خوندو سکاولیا بنو من آیانی ديله پر احوال پینزدی سودی بنزدی نسب دیله پر دی نو په مسله کې چی आवाज نه سفر شي مسله دوه لکيږي اه بن کاپی الله اکبر بو ڈھونه دی راولې مسله دوه نو بکيږي اه یعنی اوخته او دارنگی مطلب دا دے ام مطلع کیا وازن سفراغے النصفو للواحدہ دے دلیل پیسدے اللہ پاک وائی فائن کچریوی دمائیت لپر اخت فلہا نصف ما ترک دے لپر نصف ما ترک دے لپر نصف ما ترک دے لپر صلح دواؤنا شوا پا دواؤ کی نصف چدے فرض اغا شو عمل پر باقی د اصابا شو دے شو اصابا شو دے او پر سیسدی و سلطان سلطان وکا ریس نه تهني وو هوندو تا فصاعدا یاد دون ذاتي حکم يود باقي دي تقرير پرونو شو فصاعدا يازيطي نو دا سلطان څنګه ثابت شو دته هيات نه فین کانتس نه تهني فل هو مسلو سان کخي هوين دي توي نوقيل پر سلطان دي فین کانتف تهني فلاهما السلسان النطرل مطلع زمان حل شوى دعا يضب دعا, دعا دعا دعا هنا حكم لك الدل تداسي دين نحن بنتو كم دغسي دين اغيلي بار سلسان باور كي نحن بمثال كي يوازي سلسان رايشي تعلیبه سنگا چل بكي لك الدعا اخت دا ملاذب علتب كي نان تبتن لغي دا غب شب ندي لا يوغالي تشعي لك دا دي غالتش تاغل تلاسيا أيت دل <t Lobha> ایدی با اخکاری جی دا تباقی دا گیسارا بیس دا کون پرد تریخه دا اختا ای بیا بلا اختا بیا عمولی کا. کا نو هم دا اصاباتو نا دے اختی دو بی فاینکان تصنیتینی فلہوما سلسان نو مسالہ کیچی یوازی سلسان دا اشی مسالہ سولہ چیجی اصل از تین ایدہ پدریوکی سلسان دو دی یو یا اختی تیور کا دا پتور د فرض آم چې دی هغه سبب دي چې یو پتو د اسوبت ملو شو یل دي فال چې تواغلی رسول الله صلی الله وای چې بیا او لا رجلین ذکرین هغه تور کړه د جمو تقسیم شان نا بیا اتا تا لا ما سرج الدین وای مال اخی سرد اخلی بن و مننا سرد اخلی بن و مننا کچري خويند یا اخر د ل دګې م ح سین نر لپه په میسل د حې د دوه ځانو وورکان یعنی دو خوې د م او یو ور د مري دا پهبرابر شي دا پس شي دا پهبرابر شي ځکه چې الله پر کوی کان و خواتن لالله سا کوي د ستا د م روونه خونددي نرو متا رجه لون ونيسا فلي ذكر مصلح ذل نيو نر لپاره حزاد دوه زنه نو يعني يو رو لا حتا ورګه دوه خويندو د ګو ویندو بیا به طریقه څنګه دی به داسې دا بنه ش جوړو ښا ا دا او مختدا او دا دې اخته لذكرمصلح ذل الانسين دا يو رو په منځله دوه خويندو دي نو مطلب د چار نشه څونه به شي فرض دی فرض پکې نيسته کوه کانتهاله پر باندې چار کړو یو یو اغه تبه دوه ملاوشي خو دا تبه یو ملاوشي دا شرعي نظام دی دا شرعي قانون دی په دې چې په دغه طریقې به تقسیم کای یا سرنا او بغزي دا قویند د ميتن دفن دی د چا د میتا بیهی پدی رور سراغ پل آتابا لیستیوائی برابر والی دو دونا پا قرابت کی الی المیتی میتا دا پا قرابت کی میتا برابر دي څنګه ارور دے دا کسی خوین دی دی آغا هم آیانی دا هم آیانی ولہن الباقی بلحال واورا ولہن لپردو یعنی خوين دو دو مري الباقي باقي دے مال بناته سرت بناثنا سرت شان بناثنا سرت بناثنا چې د مري لون راشي او د مري خوين دي عمر شي نو د مري دي خوين دو لپاره هغه تو ورکا چې بناثنا پاتش بناث دي فرضي په دې صورت کې ودا عقبو غذي زکات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اجل الله خواثي مال بناثي عقبتن چ خوینده د مړي چې دی, دی سران سران دا د مړي د لړو سره بناته سره عقبو ګرځوي سو ګرځوي عقبو ګرځوي ولهن الباقي دول پرب باقي يعني هیڅ باقي کله چې بنت یواز د مړي یواز بنت ده اجا وخت ده نو هغه بنت لنی سب پتور د فرضو ورکا او باقي نه سب چې دی هغه خور پتور د اسوبات دا باقي شو او کترې ویندي دوی نو غوت په سولتان نو سولت بدا واخلی په تورې مثال اګوروس ا بنتہ ا بنتہ ا نو پدې کې هغه ته وسولتان ملاوېږي نو باقي سولت شو او کچره فرد کا اغه یووا ا بنتہ ا اوختہ نو مساله د دوه شو بنت ته یو پتور دو فرض نو باقی وخت ته نسب ميلاوي شو او که جره بنت دروي وخت چي دي يورا يا دي نو مثال د درو ون شو مثال د سونه شو درو ون شو نو پدرو کې بنت دوه السلطان ورکا یو یو به ورسيږي وخت ته پاتې يو شو سبحان الله دفرق تقسيم يو جن شو ولیا غف تور دو فرض یو یو ميلاوي شو دي ته پتور عسوبت یو یو ميلاوي شو ولَهُ الْبَاقِي دَخو باقیده باقی سرد بنات د مړی نا زمیر په ټول مړی دراجي کئ او بناثيل ابنی یا بنات الابن لقوله السلام وجد القول ده حضور صلی الله علیه و سلم نا ای جنونا خوا د مال بناثا د لړو د مړی نا حسبو ګرځوي مدا لشا چمدل کا د پټو نو سبد جوړ شو اقوات چې څو ګرځیدل اقبا وګرزیدل دي د دې کې یو اختلاف ته د عبد الله ابن عباس سے اته جمهور اقوې کې یوا بنت اوختي الته حکم نه دی نمنګو ایجنوا الخواتي مال بناتی کدا جمع مراد نه دا اجعلوا جنس الخواتي مع جنس البناتي جن خواات سره د جنې بانات نه س نو دا جننسې خواوا ته جنې باتې یو او دوه درې ټولله شامل شو نو جمعه شرط نه یا به دا وي چې مقابله د جمعې په جمعې سره انساام د حدو به حدوبانې کوي یا دا جلام په جمعبانې دا د جمعیت غمانه باې لئ نو جمع مراد نشوا دا قول نو کالجی اوخته سره د بنتینا یواز یواز راشي دا بیا هم دا اوخته د بنتیز سره اسبه ګرځي هلنکه زمانہ ده هلنکه جمال دا قول د زید ده دا قول د حضرت عمر ده دا قول د علی شيخ ده دا قول د عبد الله بن قول د امام شافعي شيخ ده دا قول د امام اعظم ابو حنیفه شيخ ده دا وخت زموږ د جمهور مسلک شو مګری په نواست په دې کې اختلاف کوي هغه تاسو توازی حکومت ابن عباس شيخ ابن عباس چه وای چې لا تاسيب لهنهم عل بنات د اخوان د لپاره اوصوبات سره د بنتونه نشته ده سره د بنتونه نشته او حکم کرده فيما اذا اجتمع بنت و اخته چې بنت اوخته یو درایشي لکه دا مثال نشمه تاسو ته جوړه کړل نو اگر دا وي اذا اجتمع بنت و اختون بان النسبه للبنت دل نسو بنتله ورګه ولا شي له اختي اختي لپاره څه نشته موږ غوږ اختي لپاره نشو اخر ورګه کنه په یو صورت کې په بل صورت کې ولا موږ څلو ورګه چې د بنتې ایبن عباس په داسه نه دا ولا شي له اختي بنتله نسو ورګه دا اختي لپاره پنځ نو چا دا ته وي چې عمر سيب خووي چې اختي لپاره ما بخیه دي لکه دا نه چې ما جوړه کړله نو فقظ ایبن عباس عبد الله ایبن شو او وقالا ا انتم اعلم ام الله ای تاسو خپویږئ که الله خپویږي دا د اجتهاد ده ښا ګورا مجتهد چې په اجتهاد سره خبري کوي نو ګوره اعتراض بنکای دا د اجتهاد تخپل ده ده خططه په قول د جمهور او دا خططه په قول د جمهور صحابه او دا وی تاسو خپویږئ که الله اراده یې داوا چې الله پاک سوې انه مرون هلاکه لسلو ولاذل که او سره مرشو دا ولد نو اے یا رسول مرشو داغه ولد نو او غل پره مختوا فلہانے سما تراکا غل پره نسو د ماتا راکد نتی جناباس کول تا دی چې اختو تا نه ملويږي بنتي تب ملويږي زکه خدای پاک ویلی انم هون حلاکلس لو ولد سړی مرشو داغه ولد پته ولد نو او اوخته وا نغله نسو د ماتا راکد نتی نه معلومه اشوا کچریه ولد وو نه ملويږي او داغب پا نسبانی پا دیمی سال کی ولد چی ده یتنا ولو زکر اس پوش لی یعنی نرو ماده دور شامل لی دیبن عباس خول داده چی بین تا موجود وی اختی تا نمیلاویگی ذکر چی اللہ و انم رو ان حلکه لیس لہو ولدن یا سر ملش و حلال شو داغو ولد نیشتی نو بیا اختوان اختی لنصف ملاوی کی نو ده ابن عباس پا دیده که اجتحاد داده چه نفذ ده والد چه ده یتنا ولو زکار ولونساد ده نرو ماده دوارونا شاملی کی لحاظ ده جنه موجودوا کالک موجودو زوی موجودو کلور موجودوا والد دوارونا شامل ده نو پا دی صورت که با ویراسطا اخت ناخلی اق بنت با اخلی تاس زمان پا دی خبره پوائی کوئی پا دی با نزان پا اکول ضر <coughs> اچا فلا آنیسو ما ترکا فقد جعل الولد حاجبا للاختی ابن عباس سیب ولد حاجب دو اختی کو ولفظ الولد یتناولو زکره ولو انصاب پنیل دی ابن عباس سیب چکم دے ولد جدے مو زکره و انصاب دوارونا شامل دے لکا پا حجب دو ام کی دو سلس نسدستا حجب دو ام کی ولد علا کی کجنئی نمور محجوب کئی دو سلس نسدستا فَصَغْرَانَ كَمَا ذَكَرَ لِي يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذَكَرٍ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا كان فليُميِّكُلُّ وَلَدٍ وَارِثُهُ وَفِي أُمِّهِ الْسُّدُسُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَاتٌ فَلِأُمِّهِ او په اخوه سره دا د ثلث نه سدس ته دی کما فی حق الام من الثلث الى سدس او حق د زوج کید نه سفنه روبی تا په حجب د زوجی کید روبنه سمن تا فلا میراث له اختي مع الولد د خپل د ولد مذکر او انس انثا دا شامل دي نو پنځ د ابن عباس سیب چې بنت موجود وی یا ابن موجود وی اختو ته نه ملويږي دته اجتهادي مسائل وی اے دادا مشتہد کار دے دے پر ما پر ما تعلی پارا پا دے کدو گفتگو اجازت نشتا دے بے پر ما پر مشتہد دے دادا گا قول دے اگا پاک پلزے درست دے فتوا با پکم ورکم دا جدا مسئلہ دا اچھا دا لکا دے ابن عباس سیب قول دے بخلاف الاخ فا انہو یا اخوز ما بقی من الانسا بلصوبتی ولہ صوبتل الاختی بنفسی ها اغه وی د خور له فرع وصوبت د نفسه ها نشته د ضرور سرا عتبه ګرځي د ضرور سرا عتبه ګرځي و انما تصير عتبتن بغیر حائذا كن ذلك الغير عتبتن د کرور و ليست للبنت عصوبه فكيف تصير الاخت مها عتبتن بنت خپل عتبه نه ده ردافي وځه اخت سره څنګه عتبه دا اجتهاد د حضرت عبد الله ابن اباد ده اې داد هغه خبري وي د دري منغو کړی جواب مراد تغینہ دادې چې مراد په ولادت سره چې الله پاک کم ذکر کړي دي نو اغه مراد ناری نه دی لفظ ولادت چې راغله دي لفظ ولادت څنګه راغله دي ا پوښتني ها انه مروه هلاکه لسلو هو ولدن سره مل شو داغه ولادت نه ادا وختې فلاح نو موږ وایو جمهور چې دی ولادت مراد ناری نه دی ناری نه بچی نيسته دي د موري نوخور دا د هغه سره د لور د ملي سره څرګردي عصبګردي دا دمو د طرفه شو ديږي کې بنت مراد نه ده یعنی بنت سره چې کوم ده اوخته محرومه کیږي نه بلکې بنت سره هغه عصبګردي ای جنل خواتم البنات عصبتا رسول الله صلی الله دا حدیث د رعایت تفسیر شو د رسول الله صلی الله علیه دا حدیث د آیات شو تفسیر شو نو جواب د دا داد اجمرات په ولت سره د هغه آیات کې انمرون ای حلقه له صلی الله علیه وسلم ولت فديد دليل ترى جو هو يرثها الا لم يكن لها ولد وهو يرثها هو ضمير مذکر دی لیکن هغه جواب ور کی په دې بعد مذکور په دې تعبیر ده مذکور وهو يرثها دا غرور دو شو سن وارث شو نو مې وانه چې جنې سوروبا بلکې مال باخلی یعنی غرور دو خور شو او ثبوت ترى انما يكن لها ولد یعنی سره ولد نہ مراد التصدي يعني مطلب زنا نہ مر شو ولد نو التولد نہ مراد زور نه دا زید اتفاق سره زمونږ د دی جنابات شه نو هو یری سبحان ور به وارث ګرځي بالکل ټول مال باخلی کو نور نو ذکا اخ وارث تردا نورنا وقت تعید ذلک بسنت ہے سروا الحزیل ابن شراحیل عزت واقعہ دا و حزیل ابن شراحیل روایت کړی دی چې یو سړی د ابو موسی اشعری نه تفوس وکد یو مثلی لک تر اغلی تامن تفوس تا ابو موسی شریتے اوس له راغه تفوص او کو حذیف چې اوسره د دهغه یو لور پاتیشوا یوید زوی لور پاتیشوا ا یوی اوخته پاتیشوا ته تقسیم څنګه کای یو سره مرشو دهغه یو لور پاتیشوا یوید زوی لور پاتیشوا یوی اوخته پاتیشوا ا تاسو کی کارسو دا تاسو د ابو موسی شرینه وکړ لیسو هغه فرمایل ابو موسی شریته فرمایل جواب کی اوس ته جواب کی خطر شوه خطر شوه اجتهاد وکړه اگر ته وې چې بنټې له نسوارکا به موسا شریته وکوي بنټې له نسوارکا د ښځې دا باقي اوخته له ورکا باقي اوخته له ورکا به راز زموږ مسله خپله شو چې بنټې سره اوخته عصبه شو او یو فرق پکې راغی هغه بنټه د ډور چې واغې د سدس پکارو عمر استاسو وي تکمل کل تک نو ابو موسی شریفه وی چې ما کلی جواب کوم دا لدرک هغه نه باسي کو نه تاسو کا بیا ماته ده اه <سؤال> تا <علا> سپوش ده مطلباني سمه قال ابو موسى لسايله صلى عن ذلك نا ابن مسود ویلاش ابن مسود نتا پوسوکا ابن عباس نا ابن مسود نتا پوسوکا ولی خبر را کچی ده تا سووی قرچ اغلا ابن مسود سیبن تا پوسوکو نو عبدالله ابن مسود سیب سووی رأیت رسول الله صلی اللہ علیه و سلم ویما پخبره نبیه الاسلام قولید قزال البنت بن نسف ده بنتیل ای نسف وارکو بنتیل ای بنتي له نصف ورکا أو بنتي له ابن له صدس ورکا تاكملاتنا للسلسين والللو اختي الباقي ودكيلي وتعبد الباقي اختي له باقي ورکا كانت جا غصا إلا ربو موسى شريح خبركا فتغ قصة موسى شريح ولا تسولوني انشين ما دام هذا الحبر فيكم ما نتفوز بيامكا علم ورجلال وعلم تاسوكي موجود سوكا عبدالله بن مسعود اخرجوها البخاري ومالك دا بخاري كراضي مالک دیگر کړي عبدالرضاق حاکم بیهقی پښته مطلب باندې نو د حضور صلی الله علیه وسلم دا عمل او د آیات اشاری aides جمهور مسلک سادت ک د جمهور مسلک نو عبدالحیدر عباس کوي نرمون حلقه له سلوالدن دغه فلز ولاد چې مذکر ساتور شامل دي کنه نو دی حدیث دورونو حدیث سن ثابت اشوا یو خوا حدیثی سرای دي ک ته وی اجل لو خواتمال بناته دا دغه تفسیر شو چې ولد مراد نر دي زنانه نه ده کوم مطلب کړه لور د مری موجود وا داغه تنصفور کا ادا باقی اسوبات په شکل باندې خور کا ادا قانون شو تاسو بګیئ چې خبره کیناسته دا د ابن اممر مسلک ده چې لور د مری موجود وي انمرو حلقه له سلوه ولاتونی ولد شته نه ډول نه شامل دي نو یې خورته نه ملوي دا دغه مسلده دا مساله خلاص شو بهر از دلغه نگاه قانون بیان کو که اخوات يا بن و من لطرف از احوال دي پينځه باندې شو پينځه نه سلوور پوره شو ما په خیال سره انس يو سلطان دوا مال اخيل ذكر مسعد لنسين دري اه و لهن الباقي سلوور نه پينځم حال خود نکم دا د تفسیرو بري خوې پينځه احوال دي بيان سلوور شو دي کې بل نو قدخه دا علاتي خويند تذکره کې وبیا د دې یو دغه قانون ذکر کی هغه کې به تول راشي اې کې به سر راشي تول راشي هغه تول به څنګه چې عیانی خویندونه ټول جدي د ابن زميت سره صحिती یا په پلار سره صحिती ګینو په هغه کې یو دابوم راشي هغه دوم راشي را ومن له اختصار را ومن د اختصار ول اقوات لابن اقوات لابن چې دي یی علاتي خويند علاتي خوانده علاتی خوانده چی دی دا دیل پرا احوال دی سبحن و سو احوال دی و احوال دی پا غوو کی آخیری آده عیانیو کی آخیری پینظم دا با یوزیکی النسول الواحدة تینی سب یوتا ورکا لکتا دا غیت نقشوا وردلا دا حالتی اولا شو وصلصان لیلسنا تینی صلصان ورکا دووتا فصائدتا نیازیاد دو دوونا دا د علاتیو خوندو حالت سانی شو دا علاتیو خوندو حالت سانی شو نو دا حالت سانی د دو, دو حالت اول ددو دا پشان دا غو شو چې کوم عياني دا بیان کړي تعلست تو هيا ها عياني اصل کې دیمزل یعنی پايس کول ته لکيږي لقد یو سری دوټه بريدي سده مخ کې تبر نه زاد <تصفح> <تصفح> کی او صدر بلٹا برن ندی نو هلا اغه دیم نمبر 25 تاسو په خبره بانی نو مېره مور ته اشاره شو تاسو ته یاره جو ایند ادمی اخواتی له ابین وومن دغه ادم د اخواتو کیلی ابین وومن یعنی ایانی خون دی نشته دی نو الاتی خون دلو پر دغه قانون شو الاتی هغه توهید چې د پلاره یې د مور نه ایانی هغه توهید چې د پلاره مور دواړو او اخیافی آغو تا وایی چه دا او د پلا رنی پلرون ای جدایی تاسو پونش لی پا خبر آبانی می دیده, دیده دا قانون دا آغا خواهندو بیان ایی هغه د ایی چه آغا دا پلا رنی دی دا مور, دی مور اولادو تا منگوائیون یعنی د بلی مور پیس کلی دی عندا آدمی لا خواهان تی لیا بین ومن پوخ دا آدم دا خواهان یعنی نسب یوی تاسو سره دوه تا یا زیات تا دا پاغه صورت کې چې سکه خويند نهشته دي معلومه ده چې سکه خويندې موجوده وي نو تدې نور وبنم ناخلی ولهننا حالت درهم ده ولهننا اول پرد دغه خويند وه حالت یې اوه مع الاختي سره د اوختی یعنی مطلب دا دی چې یو د مری څکه خوردا او نورې قندې چې دي هغه د مېرې مور اولاد دی بلې یو دې من دې جدا دي الاتی وته مونږ وایو مفتی دې کې بیا بدوتہ سدس ملاوېږي تکمل قل سنسن مطلب بدایشي چې نس په مونږ ورکو او یعنی خورتا د مېرې او دا سدس په مونږ ورکو الاتی خويندته یودا کګره نو سلطان بده حق فورش زکاتې مسله د شپغو نکېږي نو په دې کې سلطان خو سلو دی نېڅه چتتاکا خور تاوار کیاغه پښکل کی درې دی نو د اوخت یاب پښکل کې خدا علاتیم وسره ګډی دی کنه نو دا سوده پښکل کې یو دی نو دا یو چې درې سره یو ځای شي نو سلور جوړ شو کنه اصلور چې کوم دی د اوختو حق ته له کوم حق منګوي د بنتو حق ته سبحان الله فاجب فیصله ده شریعت عمل ده شریعت عمل ده بل کول هر چا څه ترا ملاویږي ولَهُ الرَّسْدُ <سؤال> صُحَلَتِ دَرِمْدِ دَغَالَتِي او خويندل پارش پغمبر خدا سره دښت ايانينا تکميله تل سلطنت چې تکميل د سلطنه وو شي صحابو فالطبا دغالتي او خويند دري احوالش ولا حالت ته د اقواتو علي الاتي ولفراد حالت ته سلورم ولا يرسنا ورثبنا خلي دا عليتي مالووخت سره د دو خوندونه یا زیاد د دوونه د ادنه در دودي که د دو نه زیاتوي نی بیا حکم دغه دی د حالت ته نرم شو بیاې د چا لپاره د حالاتي خودو لپاره رااست به نه اخلی د حالاتی خو سره د دو خوو یا زیاد د دوونه کو زیاد د دوونه یا دوې نومن ې دي خو دوه یا زیاد د دوونه موجوددي نو علاتی خویندو تعال نه خودس ملاويږي او نه بل څه ميلاويږي په دي صورت کې داسې شوي محروم شوي نقشه جوړه الطريقه داده الا اي يكون معهن اقن هان ک د دو سر روري د دو سر سوقي روري څه مطلب یعنی سکه خویندو دوی یا زیات ته وني او سلطان واګه صدا ده وو حق د تو خصپاتي نشو کنه على <الاتي> تخوندې یعنی yani چې دا لارې دي د مور نه دي د مې ری مور اولاد دې ابو تاسو پاتې نه شو لیکن دا غوې او سکرور دې دا غوې خوندې علادي او خپل سکرور دې دا اوسې دې سکرور دې اگر ور به چلو کې دې خپل خوندله بارته وګرځي چې د ملی لپاره مطلب داسا دا دا کني دا دا دي د مړي لپاره خوګه د مې ری مور اولاد دې اته کار دې کوجنه کوي دې لیکن آپس کې حکم بسو شي حکم بچیوشي چې دا سلطان سکه او خويند واغست نو د سلطان سره سوله سپاتې شو کنه مثال نقشہ بطالبہ اهدات جوړه کو په مثال اې دا اوخته اياني لنګرالا دا اوخته اياني جوه ویندي شو کنه دلتौली کا اوخته علاتی او دلتौली کا اخ علاتی الاتیونه وایي د بدل تا څنګه نشه را جوړای دوه خوین نو سلطان د دو حق شو نو مسله د دریو شو مسله د څونو شو د تبولی کې اصل اذ تین دا تقرید دی مته نو سلطان د مونږه یانیو تورکو نو اغه یو یوی خور واغسته بل بل خور واغسته سونو سپاتي شو کنه کنه پاتي نو شو دا سونو سپاتي دا مطلب دا دغه اخ نو نو خدا محرومه شو دلتا مو محرومن او قرور موجود وی نو دا باقی چنور اصبه نیشتا دهن دارور اصبه دیکن نو دا رور با خور لعصبه او گرده دا رور با خور لعصبه او گرده مگر یادو ساتا دا حاغ خور اصبه گرده چاگر دی فرض نئی دا فرض وی او قرد دی فرض نئی لکد در خور شوا نغرد دیل الحامونا دا ناګه په فلتر سره مطلب دا دی اسه و نګر زی اوس کټانوې خوې دین دي خور تنصوب ملادی کنه ملادیږي دی فرض شو کنه دا یاداش کې وساته ښا دا به یاداش کې ساتای هغه رضې او ذات العالم او دا مطلب پهشټرلا مې کتاب کې لیکلي نه کتاب باندې فویدلار چا کار نه دی کومه وي متاي مدد دی دا مطلب دی ده دیتا متاي دا نه دی د دې نقشه داشدا نو د طبو سوق دایا په دې کې تقسیم کو د دریوالو کم دی اے یو دا خود دا, دا اخ پرمنځله د دو دي نو مطلب دا دي چې دا په منځله د دو شو دا یو نو درې شو خو یو دا د بسنګول ورکو نو اغه لپاره قانون دا دي چې کفر راغه په دو کې نو دو اعتبار چې درې دي هیڅ یو دا نو اغه لپاره د تصحيح قوانين د وسو غره روان دي الا ان يكون معهن دا حالت تنظیم دي هاں کوئی سرد دونا آخون رو رو لعبن اے دای دا ملی لپار لعبن لیکن دی خور لپارا یعنی دے خطان شے گرے اے تالیبانو خامتان شے تالیبانو دلتے سویر دی تیرہ جیوالا آخون لعبن ایلا یکون ماہو آخون لعبن دا بلی لپار دا آخون لعبن دے لیکن دا چې تا کر دا غیل پار دا سکار رو لے اگر سکار اور دے نو دار اور بولگی دی خور لب عصبہ کی پغسلوس باقی کی سلطان باور کی دو وو خویندوتا د مړی خویندے سکا پاتسلوس د مړی لپاره دا علاکی خور د عدالتي رور دے آپس کی دو ایانی دی بطوري مثال نو دار اور بولگی دی خور لب عصبہ او غزای اجل ل خواته انا یعنی مطلب دا ده خور بدرور سره سبب او غزاو خور بدرور سره تو إلا إن يكون معه ناخن لأبن فيؤثبه النادبوا لا سببوا گرددئ والباقي بينهم بينهم سمراتی دارور ایدا خور د دې په منس کې به تقسیم کې لذكار مې سحوذل انصين د دې په pore مونږه د علاقي او خوندو چې په زویل فروض له دې کې دی داوی مونږه سو احوال بیان کړو پینځه <تصفيق> و سادیساتو سبګمحال زالاتی خویندو دا دي چې دا عتبګر دی سره د بنا تو یا سره د بنا تل ابن څنګه چې تک خویندې د مईद لور ادمی د ذوی لور سره سرګر دی عقبګر دی منسوئ اجل الا خواتم البنات عصبتا د مذهب ابن عباس د لکه څنګه چې التوا اکته دلتدا هغه یعنی وی لمري لفارا دا علی کید چالفر مری لفارا و سعد ستو فغمہ دا دے چدا لاتی خویندې اصحاب گردشرد بنات د مرینا یا سرد بنات د ابننا بنات لی ابننا سرد بنات ابننا لمه ذکرنا څنګه من کس کړه او کړه په فورې صباح کې تعول صباح واوری سو احوال شو نو قائد دا شوه زکه څنګه په آیانی خویندو کې قانونو سگه قانونو چه ده مری لور راشی یوی آزیاتی نو ده مئیت اغا خوین دی چه دی اغا آسابه نو تقه شانتلاح چې ده مئیت لور موجود وی نو ده مئیت آلاتی خوین دی چه دی اغا با آسابه گرزی احوال پا دی رنگ سره بیان ومحال تگورا وابن العیان والعالات ما تاس دیو تکیوه لیو پوری تو تگوری چ اخوات لبن پر پنج احوال دي سلور بيان شو بنو مينو واغسته <تصفح> او اخوات لبن اغل پر واه والا شو نفوق شپق بيان شو اوس داوم چې بیان یيږي په دې کې یعنی عياني خويندې چې داغو پنجم حالو هغه مندرج شو او منو لليختصاله او منو لليختصاري دا, دا اختصار لپاره دا خبره په دې جوړو کا تاسو پدین کړه له خبره اګاړي له سګلې ګلې زې چې مونږه وتو زمیره صاحو کمرمان اجتیو منی حوانا را شو سو وم حال تاو گورا دا وم حال دا آیانی و خوندو ادا علاقی و خواندو پر منز کسی شا دی مشترک دن و بانو الائن دیدن حالت اصابع شروع شو لپر دا آلاتی و او دا حالت بیندن شو لپر دا آیانی و خواندو رو من الاختصار پده کتون مشترک شو دیتاوی کمال <سؤال> بانو الائان والا الات آیانی رونو خواندو ګرمنګ دلته ضرور و باسو ما او کالان کې دا د رونو باس نه دی رونو خاصه دی هغه د خواندو باس دی چې غزي فرض دی دا هغه د زیبر باس مونږه کو لیکن زمون کې دا ټول لاغله بنو لا <سطح> یاني وبنول الاتی آیاني رونو خويندې الاتی رونو خويندې كلهم دا ټول يسقط رثاقتي جبر ابن ابي بندميت سره و ابن الابني خپل شد ميت سره نو دا آياني خوندو دا آلاتي خوندو احكامات تاسو واو رئي دا لیکن دا پا حقا صورت كي دي چه زوية دا ملي نوي كزوية وي نبيا خويندو تا نملالي وين صفلا وبلعب دا آياني رو نخوينده آلاتي رو نخوينده كلهم يسقطون بالعب دا ساقيته پا زوية دا ميد سرا او پا بلا دا ميد سرا وبلجد دي پا نكد ميد سرا نتاتاوی جد پشاند اب ده مگر فیوسو ما کې نده دلتا پنیز دیمام سیب جد پشاند اب ده خلاف اللہمان خلافا نه فتور جاپا قول ده یہ پنیز دیمام سیب دلتا جد پشاند اب ده وعلیه الفتوه وعلیه لہ فدغی بانی فتوه ده فدیبان فده فتوه ده ویس قطوب بنو العلات ایزل او تارنگی ساکی تیجی بنو العلات دغه زوی سره او خپل سره او پنیکه سره ایانی خويندې علاتي خويندې جساقيتو د دې سو جدا د دې وجدا د چ الله پاک وي وحويري سوها ان لم يكن لها ولد وحويري سوها ان لم يكن یعنی ابن اجسقود خويندو پغې الله وليصله وله ولد وله فتن فله سم ترکا مراد د ولد نه ابن دې د ولد نه ایبن دی مراد دوالت نسیشه دی نچه ایبن موجود وی نو خوین دو تا نم ایلویی گی نده اپلار ده ایبن ده ملی دا د ملی ته دواره برابر ندی دواره بلا وسطه دی کنن و جد پو وسطی ده نو علت اختلاف راگه ده صحیبینو دی مام سیبو صحیبینو دی مام سیبو ویس خطور صاکی <تصف> تیگی <تصف> بنو لعلاتا ایذنهم یعنی علای خونددي دا ساقیتیېږي سره درورونه هم بل اخې پرور د ملی سره آباب او من غور چې اب او من دی دې مس دل ته د بیالو ضرورت نه ځکه باس د ځیل فرو دی اوروونه ځ فروز نه دي خواته ب دي خو بهروو ځکر کوو ولی تاته اسه کله چې تا ی او مسلب پېهګ لټای او که نا. مطلب می دا ې چې ستاسهکرور موجود دی که نا. نو د استاد مېره مرزمن او میری الیږي مېره مرزمن وتا اسنه مثلا او تعالی د زمون زمون کې هو دا زمن زمن دا شو دا په زمون کې بیان شو زمون کې استاد کرور موجود دی نو استاد مېره مرزوی تا کغراشیه কাজী سیفت هو جنون ظاهر الله دی ګورجي د اعظم رو او موږ په یو پلاړه فزایو او دا خپلنلونه ته شامل او شمن کلمه لایږي تبوته وای کنه وتستغفر سکر و مرشجو اتا تبدا غیر اسدر کو له خدای قانون ده له خدای قانون ده تبوشلی و بانو الله لات بنو الله یعنی الاتی رنا خویند دل تنو رنا خویند طول پکیرا ولم اذنهم بالاخلیابن وهم من ثرواب الاختی لابن وهم من خور لابن و امن ترهم یعنی رنا خویند ساقتیگی ولكلا اذا صارت کله چې وګورې دا خورو اصحابا ولې څنګه اصحاب دا روت سره نه بلکې د مرید لور سره د سره ګورا کچره دا تخپل رور سره شي بشي نو د خپل رور سره څنګه دا اصحاب دا نو د مرید ملوما سره دا کنه د مرید مږي عمر سره دا کنه نن ایا الا تیرو نفند ساختیگی سره د مری او با یانی خور فرانه مری ول چې عیانی خور اسبه او غرذی د مې د لور سره د مری لور سره د مری د سره نو د مری لور سره عیانی تبا مداویگی دا یعنیتا علا تیتا نمیلیجی اذا صارت عصبتا چی عصبه وگردی استامحشی خزمت کلیده لیکن لا مطلقا لیکن لا مطلقا بلکی حین کونها عصبتا مع البنات و بنات الابن ولی کجری دا عصبتا اخلیه بلومن سرشی نسقود بانو العلاد دا پرور سرشو بخور سرخون شو کانا دا خو برور سرشو خور سرخون شو کانا نا پا خور سربای کلا گردو چیکم دے آصابا چی خور آصابا دا ملی دا لول سربا گردی دا ملی دا تا تا تیو سنوی بارا ایجا للا خواتی محل تاسو په قانون باندې پوه اے خبر پا زین کې کین اصلا دا سباق من صور ما شورو کلو صدی دست نا آن دری من تنور کار پا دی کی کیجی زمان پا خوان تنتیس ناو تاسو پوکوم پا دی مسالو بانی انشاءاللہ پځین کې به دا استاس خط مذیب انی کینی دې زې فورې موږ د آیاني او خواندو او د علاتی او خوندو احکامات شریعیا په تفصيل سره بیان کړو نو پدې زې الفروزو کې لکه اته زنانه دي آیاني خواندي علاتی خواندي دین نو دارنګ مور هم په زې الفروزو کې دا د مری مور د مری کومه میره مور نه ښه مېرې مور باسطل تنشتل له اما اوه چې دی د مور لپاره په اخال سلاومدي لپه ال درې دي احوالدي دا هوال په ځین کې ساتې تاه بسوک د ممسی ته فو کوي نو ته به زر غې وګورې چې پیل فرو سومره دي سب په کې سمر یا د کم کوم سړ زر ر به سوچو کي ما ته استاد ده لیوو م ترتیب جوړی خو دا کار ډر ګران دا کار دا په ظاهر ته دا علم کم خاريږي خدای ډير لوی علم دی دا ډير grand دی ښه دې کې سره ختاکي کې کې سره ختاکي ګور نو په کیسه ابو موسی اشریفه کې ختایش شو موسی د ځریعه هغه پر نتابو سوکا عبد بن مسعود نه ودما پنځه دادا چې لول نه سو باقی دا باقي وخت له ورګه هغه چې دا هغه نه نا غریب نه ادا دا ما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولیدا څنګه للل سفورکا اذ ذیل للل سفورکا تکمل کل سلفین اول باقی عبد الباقي مساله دونه حل شو اغه چراغ ابو موسی شریط د پوس کو وی زوی بابا زوی و داسی و وی دې موجود ابو موسی نه تاسو مکو وی ابو موسی نه د کی تاریخ تا کیږي د کی مهارت پکار دي د خدای فضل دي چې زمونږ دا درس چې کوم دي دا خدای پاک د دل پر منتخب کړ دي دا د خدای په فضل باندې چې ښه څنګه چې کال کې زمونږ ترجمه اولنا شروع شي کال اخره پوری چاليږي نو وسره دا میراث چاليږي هميشه د زمانه او شو په ديږي دا کار روزا چې شروع کیږي اشوقدر نو په دوه میاشتو کې څنګه ترجمه کیږي نو وسره وسره مونږ دوره د میراثونه دا امتیار چې د دې درس بعد خدای په رحم باندې کېږي چې د بنی آدم خپل څه کمال نشته وایمو لپاره چې زوی فروزو کې نه نه باندې په احوال لري دي اڅد سو مع الولد سو سولور ګان سره ولدنا سره د سنا ولدنا نو مطلب سره څنګه جوړو ادي تا امور د مری دلته ابن د مری ابن د مری د مور راشه مورلا پارا چکم دیتا ته وي سدس يو سيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان لكل انسان فوق اسنتين فله ثلث مع كرك اتي اسوي والابويه لكل واحد مسدس مما ترك ان له ولد ان كان له لو دا ولد ابن موجود ده کنا نو مورلا بسور کو دمر مورلا سدس نو پا مساله که چی او آنزی سودوس را چی مساله دش پاگو نا کی گی تالیبان دل تلی که کنی او بنی لگی در سر کا که اصل از چی مورتور که سودوس چی یوتی نو بس چلکو ایپن وطبت بدگوری والباقیل عبدالباقی پیمزاق وطلیس ویمزا ایو وطلیس قیداشو یا سشوا قیداشو ساجی با فائداشو أصدوا سمع الولد وولد الإبن دقس حكم دي وإن صفالات تنقوي تلون چلو تلو دا زدار تلو تلون چلو ولي ويما زمان والسطة بدأتش لولونو دا لفظ بتعريبانو توي تلون چلو ناقا لفظ او ويما أهو ما علسنيني يا دوا سرد إخواه دا خواتنا دا مذب دا أكثر صحابه دا فقهه دا فصاعدا من أي جهة الكانا دا كم جهة نا دوايا سیا د تورنا رونا خويندې دا دي ل پارا 80 قران پاک کې ها 80 ذکرج الله پاک وایي فین کان دلو وای خوتن فلئمه السدس کدي ملي ل پارا اخوول مول ل پارا سدس ته خپل زعبد الله دی عباس سدس نه دي ځکه کوئی اخو نو جما د دو نه بره امغه وایو چې په میراث کې کنا حکم د دو او زیاد دونه یو شان لده بنتین پشان د بنات تي اوختین پشان د خواات په استحقاق د سُلحین کې نو په حجاب کوم دا سدا تاسو پوه شئ نو دلتا دوی یا گزیا دونه حکم يهود افاین کان له وې قوتونو فلیام می اسدوس قانون بداسي شي فلیوم می اسدوس اېنی مطلب دا د مور دا دا مطلب اخو دی نو د مور لپاره به سو دوسو مطلب د شپګونی شي یو باور کې باقي د اسبه خوندن من اي جهته کانادکم جهات نچوي په اوتا بنول ایان وی ک بنول الله فک بنول اخیا د مریدون اخوین دی دی د مریدین اخوین دی من اي جهته کاناد فان کان لو اخواته ک د مرید لپاره رونه او نمور لپاره سودسته من اې جهته کان نه د کوم جهته چوي یعنی ایانی وی کالات وی کا اخیافی وی استصفن کړه له خبره وصلسل کل سلصکل مال دې اند عدمه اولای مذکورین په دغه عدم دغه مذکورینو کی یعنی زوی نيشته ولدی نيشته او مطلب داده رونه ده ملی نشته نبیان مور لپاره بصور که سلس د کل ماله سلس ده نگویا مور ده ملی لپاره سدوس پا وقت ده سورت ده اولاد ده ملی که ده او په سورت ده سکه ده اخوه ده ملی او که جره اولادی نشته اخوهی نشته ده نبیان با مور تا سلس ملاویگی اصلوس یعنی مطلب دا ده ټول مال ویلاویگی په وخت د ادم د دي مزکورینو کې په وخت د ادم د دي مزکورینو ولد نشته ولد الابن نشته و انسان او دا رنګه چې د بای از زیاد د دو دوه اخوا نشته د فسائد د د سن نماز مشوا فیل لم یکله وذو ورثه او فليمه هي سلسوس فیل لم یکله وذو ورثه او فليمه هي نقشه به د از طالب یعنی مطلب دا دې چې څوک نشته ده ا دا مرده اورفلر ده فليون مي هي اصلو سو نو مثلا کې کی چې یوازې سولوس راشي مسله د دریو کی نه کې کنه مسله سولې کېږي په دریو کې سولوس سو ده داور کا مور تا دې پلان لته ورکی د دلو می خون دی نو په دې صورت کې دې آفا بشو په دې صورت کې دې فشو دا د داور دا کا وای ته سي مور شي دا بخري خري اخر به زور شي دنیا د پاتې اخر وسول چې اخر با سول چې عبادت ته خو کو اخرت لا و جوړ شي اخرت لا مولوی چې خجوره شو کنه ها دا قافیو سره خوان کوي قافیو سره خوان کوي خدا چې مونږ چاته لینګون اغه ځمانه قافیو کې مايره ده اغه ځمانه ها مايره ده په لید مولوی چې مايره ده لريhlasی سره اچک لري سره نه رحل حق مليشه دغه خمه ایره دي پدې ځبه مننه په خیر سره بس کوو تمون پورا شو کسان به هر حال دوباره کی صرف دا ټکی چو دا باس ذل فروزو دې پته الفروزو کې سلور ناری ندی او اتزنا ندی سلور رجال دې اتد دجال دې تکي پوهې به خبره باندې نو پدې کې منګه انرني طبکه اعلان هوینده باندې کې دغه احوال سلور بیان شو او 300 دی راستې دا علاقه خويندې داغي منګه وحوال بيان کړ پهوم حال کې یعنی مطلب پينځم حال دا یعنی ومنږ راوستروم له اختصارې څه مطلب چې د مري یعنی زه موجود دي ادمو افلاس بسم الله الرحمن الرحيم واما للامي فاحواله سلاس دا څه و کنه څه دا څه شو یعنی مو له لپاره درې احوال دي که اغه درې احوال وګیاو دا sudo sarad walad nawar ka waladul ibl na دا in safala da yawa khabarawa ya ma al isna' min al ikhwati wa al akhawat da bayan shwayda fasaidan min ayhati kana deym khabar eda karwa haddama wa kasr wa sulsul kul نوصلو د ټول مال بتبرکا اوداغي وجا قراني حکيم مونتا ينه او خدلا تاسو پوښتنه مطلب bale فئن لم يكن له ولد و لثوابه فليمي 300 فئن كان له وحده فليمي 200 نو مطلب نو نو طول دا دی چې یو هم نشته یا نورکاته هم دا دا نو بیا به سم لے دیږي 300 د ټول مالو دې دې پردا پر نیدرس کی بیند شوی دی و سلسو ما بقیه سلس د ما بقیه با وی پس د فرز د احدث زوجیننا پس د فرز د احدث زوجیننا سلس د ما بقیه ورکا پس د فرز د احدث زوجیننا نیک کله کلب داشی هم پیخیگی چې زوج بموجود وی د ملی د مور ما صلا بیانو د ملی د مور نو دمریدا مورچه دغه احکامات چې بیانونه نو دمالی مور مورچه دندغه به هما زوجوی کنه دغه به هما دغه زوجوی نو تا ای چې سلولس د ما باقی ورکا پس د فرض احداز زوجین د احداز زوجین فرض ملا او شو دغین بعد چې پاتې شو نسلولس د ما باقی ورکا دا پسنګي وذالګه فی مسالتین دا وی په مسالتینو کی مسالتین نرمه صورتین د دیو جنوی سورت اول زوجن وابوینی سورت ثانیا زوجتل وابوینی دیو جنو مادا غی تفسیر پس سراؤوکو وزالک فی مسئلتین یه سورتینی دا با پو دو سورتینو کی رازی دا مسئلو پس گرازی دو سورتینو کی یو سورت دا ها غدوون دا زوجن وابوینی تالیبا لکدا نقششوا دا تاسو دیر لر ایخیره ای کمان اکبر و لکښه یې څنګه جوړو ګورو څنګه دلته زوج اور اب ا اول ا دغه غا مساله نو مساله ب دسون جوړه ای زوج لپاره هیڅ ملایتي کی نسب اختلاف ته کله ایشانیا د با سرچکی مساله دسون کوي شپه نو چې دلته مونږ کو اصل اذر چې ګورب چې تاسو تکله خبره کومه غم نه نه تاسو په اړه مې زما خبره چا علما له پریشان دي زوج د پالنې سب ته د کاولاد د مړی نشته نو پښتا ګوکه یعنی نه سب سودی دری دی دری کلال د شپا ګو نو شو نو تا ته یو رسل ما بقیا ورسلو د مړی مور لا تلوس د ما بقیا ورکا دا ابا امتی دي نو داد مری ابا امتی نو دلته کې دا مور د ملي فاتې شوانو د ملي پلانونو فاتې شوانو د دې لپاره غوښته کړه د دې لپاره کړه نو ما بقيه درې چې دغه سلوسته یو یاده نو دا یو او ګوتا ورک ا دوچې د پلانطا یانه مطلب د ملي پلان د دې خځله لپاره دا خول شو تاسو پوه شئ مطلب په خبرې نسبته دی کړه نو فيه سوراتین هغه سورته اوله ده چې تعالی نقشه دا وی و زوجتن و آباوین بل زوجتا او آباوین دی دا صورت ثانی <coughs> دی ایر دی دیکی لکا اگورا کنا کنی پاتی باشی پیکا او بنی لگی د سره یو تیکا زوجتن یعنی خوان مر شو زوجت پاتی شوا یو د مری زوجت پاتی شوا او بل د مری اب او اوم پاتی شو کی گی دا چی کنی کنی کی گی. زاوجتون او ابوین نو چې زوجا او ابوین شو زوږې لپاره چې اولاد د ملی نبی سمې لوي ربا مثلا کی چې आवाज ربا راشي مثلا د سلورونکی کی طالبات التولی کا اصل از 4 اصل از 4 په دې سلورو کې زوږی تجربه ورکول نه به شي یو دا ولا نو باقی صوبات ایشو درې دا غسلو سچ دې دا یو ور کا مزمړی تا دا د پتو عصوبت را دمړی دا ور نو تا ته یو وی چې غسل د ما بقیا ور کا ګره پټونو کې ما بقیا مونږ درې مې څه جوړا پس دا ها د فرق ده حد ذو جن و ذلک فی مسلتین کم ذوجن و ابوین مخ کی ضرورت په زوجتو و ابوین زین صورت نشا جن کی کینی تا زمان دا میراث از د کول زما پنځ اهم ترین فند پکیدل خواند طالبہ دا ز د نکه اټکل باندې نو نوزان با کندته ور ځای زان با کندته ور ځای بل با کندته ور ځای زان با تبا کې زان با چکم ده نو غرض کې اڅدا خو از د کی نو چې بیا نقشہ جوړای خو په مزه با سرهږي بذر برفرق نه او که ټول کتابونه دی یادې میراث د لن را دي رسولات هم دې ته نیمه ل نو بیا په کلی کې حمه خاتانه تطوش کیږي چې ملایسي مون خبر شي تفریح شي تفریح شي تا ټول کتابونه خلاص کړی دي موږ دغه سړي ته کوشلېګو او نن خو جو موږ نو اتفاقو چې خپل پلانونه موږ دې عدالت تقسیم وسو کوو سو کوو سوي سوي استاد جی تبدا نو استاد جی خولارغلا استاد جی راغلا خولار نو ټکی نه ما کني کافی دي مدیابه د خامخه و چی synergy زمو خمن شرکې کار ده دګي مان سره کې کار ده چې راغ لنو جو بیا به وحشینو اوس بده نامه کې غریب خدامت په پیږي ما متی په پیګدي ز دکول ضروری شو ز دکول ضروری شو دا اخلاص شو ولو كان مكان الاب او کچری پر زید اب کے یعنی مطلب دا دے جب دونو فل الام سدس جميع المال مول پر ماشاء الله هاج څنګه قال دې خیر دې سبب خدي کچری پر پلار کې جدو نبیاد دی له پاره و سدس جميع المال ور کې ولي زکاکه د جد مرتبه چې دی اغه د ابنه کتا تا ته پتا نو من بذات یو کو چې د ټول مال سلس بوله ورکو نو تباوی پا جدبانه دو عمر حساس یا تا شوانو مووی مور مور دا نیکه نیکه ده مور مور دا احو کن نیکه احو بلارا مور چی دی نو اغا خودتا پا اندازه کی برابر دی نو عالتا تقسیم داده لزکریم اسلو حد دلون ساین ولی که کاری مور او نیکه نو مور چونکنی زیرانو که دو طول مال سلسو <سؤال> <سؤال> تا <سؤال> مور کنو پا دی کسا حرجه نشتا ده والاو کان کوي په ګیدو پلان کې جذب نېخه فلل امي موله پارا سولوز د ټول مال ده سولوز د سو مال ده د ټول مال ده تاسو پوښتنه د دای امام څه مسلګته محمد رحمهم الله مسلګته مسل سببیا په تقدیر د وجود د زوج د شپګونه جوړو په تقدیر د وجود د زوج د شنو به جوړو د شپګونه به جوړو ځکه چې هغه باندې کله نو ته سوچ له پارا بدرې ورکو آو ما پکې چې شو نو دا اصل مال نه سولو سيكندې د شپګو نه دا دوی دي نو چې دوه منګال ور کلمور تا شپګو کې سولو دوی کنه اګه موږ جب ته کې کمزې زوړ ته نه مال ور نو پاتې یاو شو دا بجټ ور خو نو که جب ته هیڅ د مور نه کم نه شو نو جدولونه لري د مور لیدا تاسو طالبانو په دې ور کې دلته پر زین کی راضی کنه ناراضی نو مسله به څنګه جوړو طالب کباغه کې ګډه اغني برته په کور کې ناشتي زري په کور کې ا دلته ما سره ناشتي ها غور اوسه masala یو پکې مونږ سولې ک ا دوت یو پکې مونږه لی لمورو بل پکې مونږه ولیکه سشي چاتو غور اوس دی باندې وته غورو کې چې اولاد د مړي نشک اولاد د نو چې اولاد د مړي نه ني لزو ته سملاږي ولكم نس تر کا زواجكم الا يكن لهن ولد, ولد ولفظ اځم نيشته واښني امر دا نه کده زوځه نو دلته موږ غوڵی کو اصل دا اصل چې ولې دکو ځکه چې نصف مختلف شې د کلو انسانیا د باسرن مساله څو نه سګون ګرداب ځکای د علل فارنبه له سم دي چې نیم علم ویلي هه نیمه چې ویلي بیا داو ویل بری بوخاري کې حدیث راځي چې دا پاټ کال باندې تقسیم وي اتکل دلون گزاره کی راچی نه په صحیح ټول سره باید تقسیمه نه چې کله تا حقدار تا حق ورساو په صحیح ټول کې چې څنګه شریعت خود له دین دغه خوشحالي تماته او خایا کداغه په جولای کې خیر لګی جو تا له بخره خیر لګی کنه په اصلي دا خو نه چې جو هر خبره تر دې سره نظام ته تخصوی نه چې داغه خیر دلون کې ولګی جو تاسو په خیر راغی په اصلي کوم علما چې کار کوي ولکول له خدای زخلیږي تا پوک نو اصله چې نه پښ پاو سب د زوځ د پراسو درې ګورکنه موږ د اصل مال <سؤال> نه چدينو مور له سولو سوړکو په صورت به جاتي نو پښکو کو کې سولو ستې چي دی دی دی دی په درو کې یاو دی دتلو ورک جاته سپاتې شو 3 2 چلال پاین نه یوه پاتې شو کنه نو حساب دې جذب کم شو لیکن ال تک جذب چې دې لري دې مورو لیکن چې مورو پلاري نو بیا په دما بخی ته کوم ده پس د فرض د دا حضرت زوجین نه چ پاتې شونه پای کې به توصلو سره کړي لफारد دي چې حساب بل د مور نه تم نه شي او که ته د اصل مال نه مور رسول سره نو پلارته د ملې په پاتې شي یا قران سوي د زکریا میسلو حزن او که او اولاد کې داسې ده نو مور پلار کومه خبر ده غشن له ده کنه تاسو په دې کې خبره کینی ګوره دا کی کینه کینه کینه کینه سبق ته چاو ولهکانان کوي مکانه لابي په دی د پلا جدونو فیلو مسمسو جمیل مع الله دا یڅو بګل پهنیدي معصورره معوملهوتاله فینلههس ول باخي وې ته ګې بدل باخي پوه شوي کهپ نه شوي ګوره ما اف خبره کولو اغ ديره شوي خوون ده که ابد بګل په سلوو ممسلو کې نه دلوپ ته ابو يوسف رحمہ الله نو رسلم مفتی چې تاسو غوړئ تاسو به قاعده خې کتاب فتوا څنګه ورکای یالت یې ورځی چې امام سیف کومې راته ده په فتور کا بیا دی امام چې په امام محمد رحمہ الله راغې نبیا وزن نور مال زیاد شو نو درس مفتی قواعد چې کوم قاضی خان خود لیدي علم گیری خود یا مطلب علامه شامی خود لدی نو قانون ده چدی م م سپ قول دی رو کته نه کومه اهل استیحاده نه یو مون په کتاب کې نه پویغو تاسو وګورئ شوي د دې وجه نه مونږ ته په حقایق نه پویغو نه مونږ به آسانه امام اعظم چې کومه غصه ده سره یو څن پښاګردانو کې ون دا وزن زیات ده دا وزن زیات ده اصل یو دی دیپو مخابار دی دې ته پوری تاسو دا مصالح حل شو طالبہ خلاصہ دار شو چې د مور له فارغري احوال دي دا احوال چې تاسو په ضبط کړاغلو نو ان شاء الله چې کله تاسو دا مصالح راشي نو په دې طریقې سره لږای تاسو به مشتبهات نه راشي اوس داګه نه پستا جدې ذکر کو ماته ست تذکر په دې اوګلا چې ذیل فروض سودی دولستی سودی <تصفح> په دې دوله سکه سلو رجالي او اتني ساري باقى نساوكي آخيري منغا جد راوستلا او جد منغا پا زل فروزو رجالوكي راوستا ولي کم جد چا غيطا منغا جد صحي ويو روخ جد جدونا طور روح بشاريا جد صحي چفا مقابلة دفاسد کی راضي اغد زل رحامونا ده جد فاسد زل رحامونا ده جد صحي چه دات زل فروزونا ده ولل اصد و سوش پاگم ابر خدا لئو من کانت دا مور دو طرف این اولئی اپنیا دا پلا دو طرف این واحدة تن کانت او افترا یووی یاگزیات وی ټولو حکم یاو د ټولو حکم یاو تاسو ستاہ سپسین که که ناستلا جتا دا مور پا طرف ای که دا پلار پا طرف ای لری کنیز دا ددا قانون دے چو قربا بودالا ساختے قربا بودالا خود ټول لپاره باقاعده برخه ده لیکن طاریکی قید ده اذا قلنا اكلت ويدا جد ثابتاتن صحيحاتن دا ثابتات معنا په څه سره کو صحيحات نو صحيحات په مقابله د فایدات کېږي نه فایدات چې دی واری سي دي خو غت ذویل الرحمو پلین کې او جن په کوم چې فاسده بس ته وي نو د مری د مور پلار چې د جدي فاسد چو. دا ژوند دغه ما چې ځک دی د مور پلار چې دی دا جد دی اڅتې د مړي د مور مور څخه صحیح حدا د مړي د پلار مور جد څخه صحیح حدا د 플ار د 플ار مور جد څخه صحیح حدا لکهن د مړي چې دی یعنی د مور 플ار جب فاسد دی نو هر کله چې هغه جب دی فاسد نو دی نو داغه بره چې سورہ منسوخ دی پاګه سرا یا بجا ادا دی فاسد دے. یا بج دی یا بجا دته فاسد دی فدین کی خبره کی نهسته اے ګو رستا دی کتاب ملاحظه دل پر نقشه جوړا کوي دا شیخ کریگی نو دغه نقشه به وسو څنګه جوړو اته ګورای دی اعمال الفارض الناقد الاستاذ الماجد فی معرفه الجدته الصحيحه والفاسد والجد الصحيح والفاسد وعلامات الصحيح والفاسد دغه دیوبن علماء ولي كلخه دا شرګان دي کنه دو ام زنت موليان وي نو وتوه ایتو سیلکو وتوسن کی کی تا وایا كتب بخاري لاس کې اخليل لطافه په چې دو احمد علي سارمفوري دي كتب ترمذي لاس کې اخليل لطافه عارف و شزيده ها ته په یي کنه ااده دی په دي اګه ته مشقات لاف کی اخرې لفاظه په زیاده منغه فزرګان دي اګه ته درادی لاف کی اخرې په کاردا ده چې دابیا توغ ور دی وای لې لفاظه بده دی وبنده عالم دي دغه دیوبن یو لوی عالم دی شو د زموږ استادانو او استاد اما اوس پدې ځکه دا لنک شخه دا بطاسو څنګه ځکوي اې دې لاف تا زما ګورا داز دېت داسی دې دېت اچھا د دېت دا پلا دې دا پلا دې دی, دی یوبل کې لری کېډی چا مطلب لری نه کا کوي چې تبر لری نه دا کوي دای پلا دې دای مور ده دای خپل نه کوي د پلار پلا او مطلب دا دی چې دای دا د دا مور مور ده اته سره لګېدل دي دا, دا, دی دا خپل دی تبر سره مشوره کړی دا د الګ دی هدي که زول ټې په دې واخله الله اکبر هه دا سره ولګې دې خپل تبر سره مشوره وکړه چه ده سه الک بالیغ ده چه پچاسه رو خبره که جو تلو تلو ده سین نپوری دی بودای سر خبره اوکلا <تصفح> دی بودای سره؟ دی بودایی وید چه زمایه و زور ونی خوان دیغه خبره جو دی خبر کر د دو خبره راگلا دی ملمشه به دیالتا جو دا ورائی ورکلا دی ولوکی تا دا ولوکی تا, تا پیدا شو پرا قدس برابر دی پرا قدس برابر دی تاسو پوشوه وز دل تلین تا اوستا خیر اے داد پلرن پا ترف بانی دو عصوبت لیندے اے دا پلار پا داد مور پا ترف دے اس پا دی مور پا ترف بانی جدہ صحیحا چینن منگا باس کو د پلار پا ترف بانی جدہ صحیحا چین باس کو دا بکمی نا داد زیک دے داد دا پلار دے د پلار پلار داده نو د جدي صحیح شو دا غ پلار داده جدي صحیح شو دا غ پلار داده جدي صحیح شو دا غ پلار داده ټول څه سواد نکلي ادم الله سلام پورې کې تر ستاسو طاقت وو جوه راو دا یو سوزینه موږ وخذل ټول سره سواد نکل دي د مری پلا د پلا پلار د پلار د پلا د پلار پلا ادم الله سلام ته ورسوه که طاقت دی وی ټول سره سواد لیکا ټول سره سواد بیا د مری د پلا مور اعداده غور دیتم موږ سواد نیکللې خاريګي تا اوس تا سواد مخفض نه صحیح نه ده نو د مړي د پلار مور دا جده صحیح حدا ننګا اوس چې پجدو کښ مارو غلا نو یو پکې ادا ده تا بو وکړه بیا د دې د مړي پلار دا مور مور اغور دیتم موږ سواد نیکللې بیا د مور د مور مو دیتم موږ سواد نیکللې خاريګي دیتم موږ سواد نیکللې دا ذکه په دې موند چې جدي فاضل نړۍ راغله جګدا دا وی چې تاسو نسبته ملي ته وکي په مان کې جدي فاضل راشي لکه د مړي د مور پلا د جدي فاضل صدیق ها نو اگر چې جدي فاضل څون داغو په مخ باندې څون خپلونه نه کوي ام نه دیونی اګل دي اقا فاضل کې راغله نو مثال باید ته وخم کنه کوي خو خي ګور اوس د مړي د پلاړه ا د مور مور د مور کلار ا د ګورارل د وړي د پلار د مور پلا منس کې مور راغلا ا دې ته مونږه فیولې کړه نو د تنه بار کې د سونه له نته ګور په سترګو ټول ته فیلی کوي دا فیلی کوي دا دا رنگه طالبہ د مری د مور ا د مری د مو دا مور دا د مور ادابل لري د ټوګرافي موږ لیکل د غند لیکل ښکاری تا اوسه د دې شینه په پرچه سونه لېنو نه ته ګوري هغه پر سره پوری ټول سره پیلي کړي دا ولې لیکل دا ځکه چې دا پر سونه دی دا د دې د توچ منسوب کیږي په واسطه اې د دوه اته د تفاصیل دی نو دا په پر توفاصیل شو تاسو ځین کې راځي کې راځي نقشه ځین کې اچوي یعنی د موري د مور طلا د جې دی ذكرة نسبة ملي تاكايدين وسيطة المنز كددا واللور لدي دا ملي مور دا كنا نو حي كلاك دا سيكوانو ددا لا ببارا كي سونا دي دا اجداد فاسده وجدداتي فاسده دي تاليبا اعداد ملي دا اعداد دا مور دا بيا مور مور دا مور مور اوپر تا چلو آغا برا دا پور بي بي هوا طيوره شوا اعداد طول لنعقاني صحي دي ولی ارته استمضا مشكلة دا جو بيرا صحي مشكلة رسول دی ګرندې رسول زموږ طاقت نه بار دخه او یاده مله السلام ویچ دینو ذاتینه کېدلا د دې حوا ته شیطان راغی ګوره وستا بچی نه کیږي اته بچی نشته دی چې یوزوی دیوشو می عبدالحارث teda زموږ درې خو بچی پاک نشته ده یې دروغه نه دروغه یې لګون یای کی ټول کاوه بچی نشته نو د چا وای دا شپه دین کې دا اجمالی خار جب فاسد اغه توای چې نسبته ملي توalke په مانکی مور راشي نو د مړي د مور خلاص د فاسد دی نو داغه نه برا څومره چې اغا اډا د فاسدا او جداته فاسده دی د په ذهن کې واچوا راشه او سبق تا ګورا طالباته توہی ولل جدت انصودو سوجدل برصودسته لامل کاله د مور د طرف یو کډو طرفه واحدة تنکانت او اکسرای ووی او کذیاتیوی ذا کن نصابتات یعنی صحیحات کلچا غر صحیحی یعنی جدہ صحیحات دا پا مقابلہ د جدی فاسدی که دا متحادیات انس درجتی پا درجتی جکندے برابر وی متقابلہ دی ذکا قربا بودا لساکتای باقی دا خبرا چی یووی اتبولا صدو صور قید دی تا سخص دلیل دی ان ابو سعيد خدري مغیر ابن شوبه خبيصه ابن زوب رضي الله تعالى عنهم روایت کي انه اتاه صدقه حضرت الله صل دوصو خبر خلاص و اما تشريك بينهن في ذلك حج دي شريك اول دا متهازي على درجه کی دانیانگان اموی ابوی د پلا طرف د مور طرف د تشریک مسلہ واشني مطلب پانا کله کی زیادت یا ذوی نو پاري کي وادي دال چې دو درجه یې واده حاکم ابو داوود ابن ماجه دارمي و غیره روایت کوي چې ام يعني ان ام ال ام جاءت الى صدیق رضي الله تعالیه او ان ان ام الابد کثرت روایت تیلتا دا خطا شي ذلك فقط أم الأم لكي جدا سيهادك أنا أم الأم أبو بكر صديق رضي الله تعالى وقالوا وآتني مراس ولد ابنتي زماد لندزي مراس مارا راك أبو بكر صديق رضي الله تعالى فقال أبو بكر صديق رضي الله تعالى هو توي صبرك حتى وشاور أصحابي ذا خلو مالغور صراوش وراوكم ذا پاکستان پر کتاب اللہ کی نص صریح نشتے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اګه زمانہ تو چا طلب کو وراثت طالب پر کتاب پا کی کتاب ال... اللہ کی سنن نص ولا ما اسماء فیک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیع ما صاحب حق کی د جدی متعلق ہوئی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور ادری بی داغینہ تاسو کو فشهیدہ رضي الله تعالی عنہ مغیره بن شوبہ اللہ تعالی عنہ ورک چې حضور صلی الله علیه وسلم د لسود سورکټ دے ویتا تا خا بل سو کو شاهد په دې نو پدې دي چې محمد ابن مسلمه انصاری رضی الله تعالی عنہ راغېږي د جوایز سبحان دین ویها دین محفوظ دی دو هغه گواہی وکړه فاتا ھذالک ثم جاءت ام الاب الیه بیا د مور راغلا بیا دلار را مور راغلا مطلب دقیق یاد کړي دقیق بني د مور موروم راغلا جته صحیح هدا ا د پلا موروم راغلا کوم جته صحیح هدا هغه اون طلب کو د میراث نوې زم ما خوخه داله چې دا, دا, دا سوداستاسو کومه کې شریک کلی شي او دا پس تاسو شي او پدغه باندې عمر څنګه فیصله وکړه گویا کې د شيخینو کبيرینو د لویو بنیادمو ا د نبی عليه السلام د خبرانو په دې باندې اتفاق شو په محضر د صحابه په محضر د صحابه موجود خبره د منګه طالبان تاسو دلته په دې وخت کې د امام صلاح شو لیکن قیدی الګاو چې دا صحیحات وی بل قیدی الګاو چې متحاديات وی په درجا کې دا یو قانون مونږ ته معلوم شو چې سودس بديله ورکو یوي او کګني ولکه صحیحي متحاديبي په درجا کې متحادین زکووي کچريو نيا دمیرتني زیدا یعنی په دوه واصودا خپل په دریو واصودا نو اغانذیل به ورکو ابل تبه وي تو سواس ته نه وي تو نه ویاسقطنا ذاكيد بشي كله نادا تولي بالام فمرسره دغه شو مور موجود ده نو د مور مور ته د پلان مور ده نه مليلي دغه وجدا ده چې موږ یو قاعده باهاله او چې قربا بعداله ساقطين ویاسقطنا د میرادیکا جداتو صحیحاتو متحادياتا باقی جی دا جدی كلهونه ټول ابويان فيه کوم بيا دي دل مو امي د مور سره مور موجوده نيګرو ته ملاوي کی ته مور ډېر نيزده مور ډېر نيزده دا کچری په دې میراث فن باندې ته غور فکر وکي نو ستا عقل ته دې گوايو کی تش انصاف دي انصاف تاسو په خبره دروست عالم ته دا زم زم محمد رحمان یو رساله راولل چې اتباع نو چاپ شي ودا আজি ته کومه مسله چې به موجود دې نو سلیب ور کوي کنه دی په ترس پکار دي نو د لېپېشکر دینه په تصفیکای دې نو ورکه ترس نه تصفیکای یوی غلبا چا دی یوی غن رایه یو ادنا غریب سره دی اته وي غریب باندې ترس کومه شی را نو ترس کای نو د <متحدث> دېب نو توار کا حق دار ته حق ور سوا داد ته Very gas وګراغي ساقتیه د دولف مور سرا ولا ابوات ایذن بالاب د حبيبات په ترکیب کې د یسقطنا سر لگی يسقطنا الابديات ابواتم ساقتیجي ایذن بالاب فلا بسر لکسنغي یعنی مور سرا نیاگانی ساقتیجي نو دقه شانط لا فلا بسر نیاگانی مطلب <متحدث> بلار موجود <متحدث> دی د بلار موتور پلار موجود دی نو د پلار د پلار موورتا نهې لاږي قانون دا شو چې قبا بداله ساول ابیا جو اباد چېې نیگانانې دا اونساېېږي د پار سره سره و داې کا بلجد داررنې ابویاد ساتیېږ لکه په سره نودارې په جد سره ې پچ سره دیې بایدو قانون تا شخیم ابویاض چې په جذب سره ساکيتي یی آغا ابویاض چې شذید جد ندرې دی لکه د دغه جذب چې کوم دی مرده ته دغه جذب مرده د جذب د پلا مرده نو آغا طاقت شي په جد سره لیکن یو کېد لګي الا ام ال اب مگر ام ال اب جذب سره ساکيتي یی ام ال اب جذب سره اوس ام ال اب چې د لپار لپاره جذب ده کنه او جذب صحیح امو الاب سے دید مریله وسیل پارن وسیله پار جدادا او جدا صحیح ہدا نو دا, ام دا جد او امو الاب کی دپ جت سر نساکت او او دینه برابر تاکت او دا ولی نساکت او فجت سر ذکر داد جد او دا داد جدا جد؟ تو جدا او قانون بعد کی زوجه فز شرع نسختیږي زوجہ فز شرع نو دی لپاره دا قانون وردا کی اسی ګوره خامتا الله اومل ه مګر د پلار مورو واینه حالته اوپرته چلو په با فلهها تا چې دا ترریو را جد بااخليمال جدتي سره د جد نه نه جدتي ختا شوي دی مع جدې داېدي کې د خسیېره وخه فنهها تررسوم جدتي نه دی جد ځکه دا د د جدښه ده د ملی د ده کله ا د مریمیه دا او داغه خدادا نو خدتو قانون ته ځاګی تیږي اغه ني چته الټا خبره او کې د دې کې د څه خسي ډیر دا تېت نه لريخه آیا ویدتي مولا او چې اغه په حساب نه پوي د کانه چې ردا مذکر مونس کې فرق شته کانه وی قطادا ډیر غلط کانه او رب جل الله ان او د علما شه دې علما شه دې ته په خبره باندې ف نهها تر يزوم الجدي دا ب دجد سرويلاسط داخللي نههاسب من قبل دا من قبل نه دهڅنګه من قبلبي داې ده چې او د دنا دا بره ده دا مب د دغجد مور ده دا د دا مور مور ده دا د دا پللار مور ده دا چې نه ده او چې داې ده دا د د زوج د زوجه په زشته وال قوربه قانون دا چې قوررباج دا سااقتيږ من أي جهت انکانه دكمم جهت نهجیي. د کومو یان د پلار په تره کې د مور په تره کې قانون دادې قربا به عدالته ساتي یو قاعده به تاسو بل اوخی چې عیانی عدالت لا ساتي ستا سکرور موجود دی نو ستاسو رافت ست بچیدئ نو چاته ملاویږي سکرور ته ملاویږي عیانی ته عدالت ته ملاویږي زکاتې قربا به عدالته ساتي نو دغه عیانی عدالت آخ... آ... آ... لا تاسو دلته طالبانو والقرباء جد قرباء ده هیو جهت چيوي دا بوداله ساکتي مين اي جهتين کاينه تغبودا ده هل جهتن چيوي يعني ده قبله ده اوم نهي كه ده قبله ده فلار نهي وارثه كانت وارثوي اغه قربا يا كه محجوب يفغي الفرا يا محجوبي وارثي قربا ديابهم مطلب نو هم دا بوداله ساقي ته تاسو فوځ ته خبراباني مين بحثه د عزيز زیته ملاییږي چې زيني کنه هه ولیکو زیه یاته ملاییږي نو ګوره هغه مهجو په زی سره شو د مریکنه ول سره دغه حاجب د دخل زیله پارا نه ته دخل زیله پارس دیتا کیا چول غالی غالی. غالی. <coughs> قربا قربا اے دته اوموري اتباریه وې ذهن کې ټول غوالي غوالي وارث تن کان تر القرب او که محجوب وي وارث به قربا څنګه ای لکد مرید د پلار مور شو اے په وخت د ادم د پلار کې په وخت د ادم ده وګوره وارث شو چې پلار نيشته نه د پلار مور وارثا ده په وخت د ادم د پلار کې سره د دینه چکمته داد دا مرید دا مور, مور دا داد غتی شه دي نو دادا هغه څنګه نو دادا نکته دي واسې ته کمی دی مم. او دا غي واسې مرید ته تياتی او محجوبتن یا کوم دي هغه سوي محجوب وي سې شه محجوب وي په غیر سره لکه د ملی د پلار مور شوا لکه د مرید د پلار مور شوا اوس د ملی د پلار مور چدا دا په وخت وجود د پلار کې ای دا محجوبه ده فئنها محجوبه و و مع ذلك تهجب ام امم الامم دا مری د مور مور موله تا کدی وریغه بوته ده غرسنه نو تحفلكم محجوب شوف غیر سرا دا مری پلان ده نو د مری پلان موجود ده نو د مری د پلان مور ته نه لویگی محجوب شوف عبد مری سرا ک سر ده غینه فلچاله پارا حاجبه شو فلچاله پارا سیخه حاجبه شو دي ته مری دي زه پوری دا خبره تاسو په ذہن کې کی کیناسته اوس مخ سبق لغونه ګراند هويو به ګوراوس واذعا كانت الجدتان ذات قرابتين واحده كانت واحده ذات قرابتين واحده كأم أم الأب والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضا أم الأب بهذه صورتي يقسم الصدس بين هما عند أبي يوسف رحمه الله انصافا بإعتبار الأبداني وعند محمد رحمه الله تعالى سلاةً بإعتبار الجهاد دع سبق له نقران دع تصفوكم انشاء الله قال أجي يوجد ذات قرابة اندا بل يوجد ذات قرابة اندا يا زياد يوجد ذات قرابة اندا بل يوجد ذات نو آیا چې کوم د دوو قرابتونو یاد دریو د لویته به حصه غنی ډیره راضی اته دی یو قرابت ولا نیادا وغله به حصه غنی کم راضی نو پدې کې د ایم او اختلاف دی نو په دې دی مام یوسف رحمه الله انصافا په تقسیمه یعني موږ به نه ګورو چې د نه ذاتو قرابتین دا یا اکثر د دې لګنی دې تورکو د ذاتو قرابتین واحده دې دا غله غنی کم ورکو نو ایمان یوسف رحمت الله علیه وايي چې انصاف په تقسیموش ذات قرابتین والا د ذات قرابتین والا به یو شله سوا اخلي کله چې هغه ثابته وي کله چې هغه متحاديات په درجه کې نو دوه به حصہ على السواء اخلي یعنی مونږ به دته نو ګورو چې دا په دوه نسبتونو دو باندې نه دا خپل په یو نسبت تا دا. دا قول د حضرت سفیان دی رحمه الله او پدی باندې فتوا ده کنز کې په دې فتور کده کنز المزمرات او عالمگیری کې په دې باندې فتوا ورکړه مناسبتان یلی به اعتبار الرووس الرووس ته وگوټل قتل حاصل دین جديده قرابت په دوو طریقو دی په یو دی دته یی به اعتبار اپدان و ان محمد الله رحمه الله تعالی په دې ما محمد رحمت الله علی اسلاتن یعنی یو قسم صدس اسلاتن یو قسم صدس دا په به اسلاتن شي هه همدا دو قرابتونونو یادا اغه لپاره دو برخي به پوسدوس کې ورکی پوسدوس کېب کابل ملاقات وشي داګه پوسدوس کې بوله دو برخي ورکی اچکم د یو قرابتواله دا اغه به یو برخه ورکی به اعتبار الجهاد د جهاد او د دا قرابت داغه جهتون او قرابت دوه دین کې دو برخه اغه دا ورکا ا ته دې جهاد د قرابت یوه دې نو دل پر بپسد وس کیهوب را خبر کې دادی ما محمد رحیم الله مسلتے دا قول امام جعفر رحمه الله او د حسن ابن زیاد رحمهم الله دا بزرګان ده نقشه د توخمه ها یو خدلی کل د داخکاری کنه دا بشات توزین کې ذره نشي ا چی خبره ده سوکم فسانتیا ا په زهري کې فسانتیا تیروز اندا بډې راخي په توری مثال یو خدا ده نومی بخنوره ده کاری چه باشر فهم دی یو خدا ده نومی سده بخنوره خوان ده خوان ده مرده غریبه جو دست یو لونه ده دوی سده تاسو پوکو سره چه زهن که که نوری منگه سکو نومی بخنوره خوان ده خوان ده بوده لکه ده تا پوکوم ایو زویه ده دوی چه زوی هم دو واده دی لولای هم دو واده دی تا پوکوام لولای دو زوی نمخی واده کچی زیچا پس زیر تا کرون آبادی گی غم را بانی کمش از زوی لپار درک لگو بخنور داغین هم دی خوا زو زوی لپار درک لگو چه درک لگو جو گر دا گرزیده دا, گر دا. اللہ للا آغا چونو تاورا سویده کم دیتا؟ چلو تاورا سیدا نو په چلو دغه دې یو زنانه سره خبره وکړه چې دا لول دې زموږ زی او دې راسته خبره دا وستاو یې څنګه چې له دې دا چې سره دې دا چې سره دې دا چې سره اے تخریدو تاو کو جوګه قائل شو سېو سفنو وېدا سي بنګري غریب سند مندل خو هر حال زنانه کومقل بوټې دې لوري والا ورکړه لوري والا لوری دا واست تا واده وشو موږ کار اتوماتیک کو کنه خبر از در ځخلا شو لوری دا واست خپل ویلا ارج فنون را کاتیناسو ها جو د اغازوی زی او شو د بخلوري د زی زی او شو تاسو فو کوم چې زین کده لکینو نومه د بخلوري د زی زی او شو دا نوم کې دا کنه بخلور کاکا ها نوموله کې ورته له څنګه کې کنه خو زين کې کېنا ست خبره کنه هغه د څور وایي کرا واست و کنه هغه خپل <سؤال> ویلا جو هغه اته نه نست جوې و شو دا ولا سنم کې دا کنه اې چې سنمه کې دی تاسو کومه دا زره چې و د کتن واغه و ما کنه تاسو کومه دې تا کې هم یو لو لو شو دې دې هم یو زوله چه لوری غشو اغام زوانشو دلتا دا دا میراس با تو میتک ده دم زوانشو شو دانشو التا دا زوی زوی اغام زانتا سوی نوسه بودای بیالالالا اخپل اغا لور پسی الور تا خبری آو وی زما د زوی زوی بالغ ده اتمی لور استا لور چی بالغ د زما نوسه ده زاپری غالتا نپری دم گوره گوره چا سر خبری ونه کیسته اوتا اوی موری تا بتغی تا گوری د خبره وشوا نو خپل نو سي خپل نو سي لواد کرا جواده وشو چې وشو او اتنو ناس ته زيو وشو مې چې کوم دي سده چې ټول سن ميګدي ها سن مول کېدو ها سن مول کېدا کنه تاول سن کې هوه بهر حال د پیسې راوړي تادی بجو هغه پیسې ادا راځم کړی هغه لور کړی ته مطلب باندې دا دنیا مالات ختمه شو د خوشاله نه غموړ شو د خوشاله نه غموړ شو او تد دې دې مونږه د خوشاله نه تا په کوم طالبه نه د خوشاله نه غموړو پلاروم رشو مونږ څنګه مظالم سره جوړو مور پلارې هم رشو اولاد بیا نیش دی لیکن یوه نيا د چالو ده یوه نيا کابل مولا یوه نيا ده چالو ده ا دا بل بخنور ده بخنور ده تاسو کوم ته دا دو پات شې اوس دا د جوړو نه چې داغه ته موږ دا زاتو قرابتین نه وایو د دې مریده دا پارا داسدا تبلا دا د دا مور مور دا د فلر د مور مور دا لیکن اگر کمانی چې د خپل نصي وادي د خپل نصي سره دی نو د دې په چيله پارا اغه نه چې زاتو قرابتین دا څنګه د دې بچي لپاره چې مول شو د د د پلان اے د د د د پلان مور دا دا ز پلان د پلان مور دا بلې غاینه د مور د مور مور دا زاتو قرابتین شو د پلان شو د مور دا په خنوره زاتو قرابتین دا اغه چور نه چیرہ استاد اګه ذاتو قرابت واحدت انده نقش بزین کې کیناستلا محرکله کې کیناستلا نو اګه چور نه اچ کم دا ذاتو قرابت واحدتن نو امام یوسف رحمه الله او پښلی د رنگي نور بزرگان اګه د سی واي چې اغه لا او دی تقسیم به یو شان لکه ای دا قول د نور بزرگانو په دې فتوا کنز مزمرات علم گیری امام محمد رحمه الله او حسن بن زیاد او دارگی مطلب داده امام زفر رحمه الله دا بزرگان وی چه دا کم ذاتو قرابا تین دا چه دا دین وسیل پارا پا طرفوم طرف اوم دا پا دی طرف اوم دا دیل پارا ببرخی ورکی دوا زکا آغا پا دو طرف اونو بانین یادا آغا دا چورو آغا چه کم دا کن ندا پا یو طرف دا آغیل پارا د صدوس آغا صلوس ورکا او دا پا دو قرابتونو چیدن دا, دا سودو ستکم دید سلطان یا دو پر اخیواتا ورکا داشو قانون تازو بدین که کی کین استلا پوشوئی کنه دخلا سرشا باب الاسباتی باب دی پا د دا سباتو کی کپدی زبانی بسکو زمان پا خیال ترا پدی زبانی بسکو بسم الله الرحمن الرحیم باب الاسباتی دا باب دی پا بیان کی اذا بعد جماد سبب تندا اسبد رجل طولغت کې قرابت دې د خپل خرابت دپلارو دا جماد عسبدا او اگر کاولې دل شي ونه دا اسبل قوم بفلان انس مطلب ازاحات حوله کتنا چا پیری شي اب طرف دې ابن طرف دې ام جانب دې اخ جانب دې هه مطلب باندې اودی مصدر اغه لپاره تعبیر د عسوبت را دي استمع شي چون کراده یو بند یو عالم دی هغه خپل استاد نه نقل کړي و صرح هو الاستاذ فی لساننا اهل الهند هندی جبلکی اردو کې و ما سن تصریه سخل کلی الفاظ د عسوبت نقل کړي فقالا کے معنی عربی زبان میں پٹے کے معنی عربی زبان میں پٹے کہ ہیں پٹی پٹی ہوتے ہوئی ہاں وصوبت کا پٹی اور اسطلاحی شرح میں وہ شخص ہے جو گوشت پوسٹ میں شریک ہو چی پوہا کی آو پوپچ کی شریکی جس کے عیردار ہونے سے خاندان میں عیب لگے چی داغیب عیب آنے خاندان عیب جن کی زمنګه سیدانی یوه علي رسول یوه دي پلانکی سړي خونه کړه زمونږ خاندان یې اې جنګ يا سفي یوه يا مولا خير یوه يا خان خير یوه يا نواب خير یو هه زمونږ پلانکی قوم نا نا؟ دی قوم له د کنه اې جنګيږي زمونږ قوم کې دې سړي دا کار وکړو اې جنګيږي به که یو ځنانم دا سيو کینی به زمونږ خاندان ته سښو اې جنګ شریعت میں اولاد او ہوتی ہے شریعت کے اولاد د اس لیے اوورت کے خاندان کی اولاد عص نہیں ہے پ کئی ای